Тільки один антиной озвався до нього і промовив. Що ти сказав, Телемаху, шаленцю ти високомовний? Нащо ганьбиш нас, ти хочеш не славою нас заплямити? Не жени хибо у смутку й печалях твоїх завинили, тільки матуся твоя, що на хитрощах знається добре. Третій минає вже рік, і четвертий небавом настане. З дня, як Ахейським синам, серця вона в грудях морочить. Всім бо надію дає, обіцянками кожного тішить. Кожному вість посилає, в думках замишляючи інше. Підступ ще й інший вона в лукавих задумала мислях.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 З того часу вона ткала удень день полотнину велику, і потім при факільнім світлі її уночі розпускала. Цілих три роки вона лукавством морочить Ахею. Аж на четвертому році, як знову весна наступила, нам розказала одна із жінок, що знала цю тайну, і вгледіли ми, як чудово вона розпускала тканину. Тут довелося вже їй хоч не хоч, а ткання докінчити. Ось що кажуть тобі женихи, щоб і сам ти душею добре збагнув, і щоб інші ахеї усі оте знали. Матір свою відійшли, і умов, щоб стала до шлюбу з тим, кого батько укаже, хто буде самій до вподоби. А як ахейських синів відсилать вона буде й надалі, горда і з того, чим щедро її наділила Афіна розумом світлим, умілістю в різних роботах пригарних, хитрістю витівок тих, що про них не чували раніше давніх ахеянок ми, таких як оті. Пишнокосій в гарнім віночку Мікена, Тірой, Алкмена Ошатна, жодна із них не могла б з Пенелопою навіть рівнятись розумом, нині ж їй краще ти хитрощів не замишляти. Доти худобу й маєтки вони поїдатимуть в тебе, доки триватиме марно у мислях мона, що боги їй в груди вкладають? Для себе вона цим велику здобуде славу, тебе ж призведе до значних лише втрат і видатків. Ми ж ні вернемось до справ, ні до іншої ми не поїдем, поки не вийде вона, за котрого захоче, за Хейю. Відповідаючи мовив на це телемахтя мовитий. «Як же б то міг, Антіною, я з дому прогнать проти волі ту, що зродила мене і згодувала? На чужині десь, батько мій, в мерці живий він. Нелегко було б і сплатити віно і карію, матір до нього самому пославши. Дав би за те мені батько, мене й божество покарає». Грізно, якщо до жахливих Еріній взиватиме мати, з дому виходячи, тяжко упав би на мене богівський осуд. Отож, бо я й слова про це не скажу їй ніколи. Ну, а якщо це у вас тільки гнів у серцях викликає? Йдіть з мого дому, про інші собі постарайтеся учти. Власне майно проїдайте у кожному в домі по черзі. А догідніше і краще, здається, вам тут залишатись, щоб лиш в одної людини добро марнувати безкарно, все пожиріть. До богів я волатиму вічно живущих, поки сам Зевс на тім стане, щоб мали ви мзду по заслузі. Тут же в цім домі тоді. Загиньте ви безвідомсти